Розділ четвертий. Смерть священника. Це сталося шостого дня нашого ув'язнення. Як Радькома дивився в шпарину і, раптом озирнувшись, помітив, що залишився один. Священник, який щойно стояв поруч і відштовхував мене від отвору, несподівано пішов у посудомийню. Це здалося мені підозрілим. Я зараз же тихенько пішов за ним. У темряві я почув, як він п'є. Я навпомацки кинувся до нього і схопив пляшку бургунського. Кілька хвилин ми борюкалися. Пляшка випала у нас із руки, розбилася. Я залишив його і підвівся. Ми стояли важко відсапуючись і погрожуючи один одному. Скінчилося тим, що я став між ним та нашими харчами, я оповістив йому свій намір запровадити сувору дисципліну. Усі наші припаси я розподілив на десять днів. Сьогоднішню свою пайку він уже з'їв, і отже нічого більше до завтра не одержить. Під вечір він знову пробував дістатися до їжі. Я саме був задрімав, але зараз же й схопився. Він остаточно втратив глузд, і я залишився в темряві наодинці з божевільним. Мені здається, що тоді й у мене в голові було не все гаразд. Мені снилися якісь химерні, гидотні сни. Як це не дивно, але я схильний думати, що священникове божевілля, наче перестерегло мене, змусивши пильніше слідкувати за собою, а отже й допомігши не втратити розуму. Восьмого дня священник говорив уже не пошепки, а голосно, і я вже не міг угамувати його балаканину. «Це справедливо, о Боже!» – повторював він раз у раз. «Це справедливо! Скарай мене й моїх ближніх, Господи! Ми грішники й легкодухи! Тут злидні гори, бідного топчуть у прах, а я мовчав. Я проповідував безглуздя, о Боже мій, яке безглуздя! Я мусив би повстати, хоч би довелося й померти за те, і закликати до покути, до покути!» «Гнобителі убогих і нужденних! Кара Господня!» Потім він раптом згадав про харчів. «Довго мовчав», – сказав він так голосно, що його мусили б почути і в ямі. «Тепер я повинен свідчити. Горе цьому невірному граду! Горе, горе, горе! Горе грішникам землі, бо вже чути трубний глас!» Замовкніть, схопився я, жахнувшись, що марсіяни почули нас. Ради Бога! «Ні!» – голосно вигукнув священник, і собі підводячись і простираючи руки. «Глаголю! Слово Боже в моїх устах!» За три кроки він уже був на порозі кухні. «Я повинен свідчити! Я йду!» – я й так довго зволікав. Ухопивши сікача на стіні, я кинувся за священником. Зі страху я просто себе не тямив. Коли я наздогнав його, він уже був посеред кухні. Остання крапля людяності озвалася у мені. Я обернув сікача до себе лезом і вдарив священника тільки ручкою. Упавши головою вперед, він простягнувся на підлозі. Я переступив через нього і зупинився, важко дихаючи. Він лежав нерухомо. Раптом з надвору почувся якийсь шум. Посипався тиньк, і трикутний отвір у стіні потемнів. Я глянув до гори і побачив обшивку рукатої машини, що повільно рухалася повз шпарину. Одна з хапальних її кінцівок звивалася між уламками. Потім вивернулася друга кінцівка, що намацувала собі дорогу вздовж обваленого сволока. Я скам'янів з жаху. Далі я побачив щось на зразок прозорої платівки, яка щільно прилягала марсіянинові до лиця, чи як там його назвати, і захищала його великі темні очі. Довга металева зміїста кінцівка стала повільно просуватися крізь шпарину. Я смикнувся назад, наскочив на священникове тіло і зупинився біля дверей по судомині. Щупальце посунулося ярдів на два в кухню, поривчасто звиваючись і обертаючись на всі боки. Хвилину я стояв, наче заворожений цим повільним, тремтливим наближенням. Тоді тихо зойкнув захриплим голосом і присилував себе перейти до посудомині. Я весь сіпався і ледве тримався на ногах. Відкривши двері до вугільного погреба, я стояв у темряві, дивлячись у ледь видний прохід до кухні, й прислухався. Чи помітив мене марсіянин? І що він робить? Там щось тихово втузилося, терлося об стіну, посувалося з металевим брязкотом, ніби трясло в'язкою ключів. Потім важке тіло, я добре знав, чи є, протягло по підлозі до отвору. Не стримавшись, я підкрався до дверей і заглянув у кухню. В освітленому сонцем трикутному отворі я побачив марсіянина в його рукатій машині, подібній до брярея. Він пильно розглядав священникову голову. Я подумав, що по свіжій рані він може здогадатися й про мою присутність. Я на шпинках повернувся назад до погреба, тихо зачинив за собою двері і став на якомога тихіше зариватися у вугілля та дрова. Раз у раз я заумирав і прислухався, чи не повзе сюди щупальце марсіянина. Згори долинув знову металевий брязкіт. Марсіянин обмацував кухню. Раптом я почув, як щупальце наближається, ось уже воно у посудомийні, я сподівався, що до мене він не дістане. Я палко молився, аж ось щупальце тихенько дряпнуло по дверях. Ціла вічність нестерпного чекання. Воно намацало клямку, воно знайшло двері. Марсіяни розуміють, що таке двері. Щупальце, провозившись, може, хвилину біля клямки, нарешті відчинило двері. У темряві я ледве міг розрізнити цю кінцю, аж раптом щупальце рвучко вихопилося з погреба і грюкнуло дверима. І я чув, як воно совалося в комірчині, як торохтіли бляшанки з бісквітами, як розбилася пляшка і знову щось глухо стукнуло в двері погреба, а потім тиша і безконечно довга непевність чи виповзло, чи ні. Нарешті я вирішив, що виповзло. Щупальце більше не поверталося, але я весь десятий день пролежав у темряві, зарившись у вугілля й дрова. Я не наважувався навіть вийти напитися води, хоч мені нестерпно хотілося пити. Лише на одинадцятий день виліз я із своєї схованки.